اوول اراده تهول مشریت اراده او مشیت داواړه د الله تعالى شیفونه دي ا کله چې المه موص فارغه شو وړانې صفاې زیاتتی او نه نورو بیبل شفتې ذااتې کې شروع پړه چې هغې ته ویل کېږي اراده واغې ته ویل کېږي مشیت و هما عبارتاں عن صفۃ غرض ده شارح د عبارتنا ا تا ریف شکر کئ دی اراده او د مشیت کی اراده او مشیت وای ستا نو عبارتاني. عبارتاني دی عبارتاں عبارتاں به توری تسنیرا و اشاره کی دی خبر ته چہ د دې دواله پمنس کی ترادف ته دا زوارہ عبارتاں عبارید دا زوارہ وهما دا زوارہ عبارتاں عبارت کیان صفۃین في الحي فجواندي ذات كي توجيبو كي واجبه تخصيص تى يوض مخدورينه في أحد الأوقات بلوكوي واجبه تخصيص تى يوض مخدورينه في يوض عوقات كي بلوكوي بوكوي مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوكوي دينة إرادية د مشيطة تعریف که اراده و مشیط دادوار عبارت دید دا اگه صفت ناشف حی او جوندی کی موجود دیگی او دی واجبه اراده واجبه بی. ما اولانده نارس کرده که تکوین صفت مؤثره دی. او اراده صفت مرجحه دی او قدرت صفت, صفت مصححه دی نو ارادا یو صفت تے پہ حیقی تی واجیبی تخصیص تے یو دم دورینو تخصیص تے یو دم اقدورینو پا یو د اوقاتو کی بلوکوی پوکو مثلا یو زید دے یو عمر دے زید په دو کې پیدا دے او عمر په دو ہزار دس که پیدا دے نو دا په دو هزار کې دابل به د کې ولې پیدا دی نو دا ځکه پیداې کې دلته د الله جلله جلوهې راده یو شفت پ راده د زیت سره شوی وه چې دی به دو هزار کې پیدا کېږي او د مر سره شوي وه چې د به دو هزاره دسکې پیدا کېږي نو یو مقدورین او چې زه په تاریخ خاص کپ یود او خاص او کې دو هزار دی په اولی خاص ک په بل وخت کور چا نو کا چتا د اراده نه نو بیا چې زه په دو هزار کې پیدا کوله او دا بل په دو هزار دس کې پیدا کوله نو بیا به ترجیح بلا مرجح وا خو چون اراده دا نو چې ادا موسیفت موجبه ده و واجبه تخصیص ده یو ده مقدوره نو پا یو ده اوقاتو که نو ده آخر که نو اس ترجیب له مراجح نده بلکه مراجح موجود شو چاگه اراده خداوندی ده چاگه ده اللہ تعالی که شده اراده لیکن وزدان سوال خود نشی کوله که اللہ تعالی ولی اراده کوله د زید پا دو هزار که اولی اراده کوله د عمر په 2010 هزار دست که ولی کوله دا سوال څه کني شي کوله دا سوال څه کني شي کوله چې زموږ اوراما کرام دا څه فرمایي چې اراده ماباحت ترجیح هي اراده ما ترجیح هي یعنی ان کې ذریعه ترجیح دی جاتی ہے نو هغه اراده بیا ده ځان ده پر رب له اراده نه واري اراده ماباحت ترجیح هي په دې شرط ترجیح اوس دا سوال څه کني شي کوله چې دې اراده یې نو داږي ولې نه کوله رابلې کوله دا بړي ولې نه کوله د د ش کو چې اراده ځالله بیا بل ممراجح نه واړي ټ لکه سړی چې ګورېسترګې واړي خوسترې چې لی دل کوې نسترګې نه واړی سړی چې یلک خوستې واړي که نه خوسترې بانې کېدل کېږي نوګې ځان د پاهسترګې بیا نه غوای نو ټول چې زونه چې اراده خداونې واړی لکن نه اراې دپاره بیا اراده بله نه. اې ستوې نسبته القدرت غرض د الله مدا فرسوالنه حاصله سوالی دارې چې د اراده او مشیت ته څه ضرورت دی اراده او مشیت ته څه ضرورت دی بلکې د الله تعالی قدرت هغه کوي تاثیر یې کنه الله قادر دی قدرت لري نو زه یې په 2000 کې پیدا کاه ماره په 2010 کې پیدا کاه نو دیوینا قدرت خدا کار نشي کوله ما استوا اي نسبت القدره سره د استوا د نسبت القدرت دا قدرت 11 شریف چې د دې طوله د سواسيو برابر دی نو سوال بیا و راځي چې د دې طوله د سواسيو برابر دی نو دا یو په 2000 کې والي بل په کې ما استوا اي نسبت القدره سره د استوا د نسبت القدرت د قدرت مراجز نشي کېدل دي مراجز کې نشي کېدل نام دی دسه دی ا وکاونه وکاونه تعلق العلم تابعا للوقوع غرض العلماء د دې عبارتنا اغا د فر سوال حاصص ولې دا چې اراده او مشیت ته ضرورت نشته ښا د دې ته ضرورت نشته زه کده الله تعالی علم خولری الله کنا ندای علم خداوندی او دایلم واجبيه او علم, علم الهي دا کفي د زيل افاره چا يو په 2000 کې پیدا کابل په 2000 10 کې پیدا کده وای نه و كون تعلق له لملي يعني ما تعلق له ما كون تعلق له لملي تابعا للوق علم خطاب ادو کوی کنه علم خطاب اد چايدو خوف سواري او کارو شنو دغه دست ورداري شي شهر اجي ايمان نو یو زل ی کارو شي او داروتن اعلم راځي زمونږ تپوستا کوو چې د کارو شو والی خبر د خو کې ده که نه اعلم مورې شي کید دی اعلم ځکه چې اعلم ختابه د چای د وک د شي اعلم ختابه د چای نو ساعت بیا وا ی په دوهلی پیدا کوه بلی په کې پیداوا کوه کهته وای داره اعلم دو وجهه نو اعلم ختابه د وک که نه اعلم ختابه د چای د و یو شي یو واې واقع شي دا غن لرستور باندې چې شرع دي زه خدابیه یو کوی نو د امره دې شیکه ده لیکن دا واجب اشاره ذکر کول نه د ما څخه شخوندور وجه نه خیری زګا چې هغه زمونږ علمونه تابع دې په کوده 파ره ده الله علم خدابیه دې کو نه کنا الله علم اعلی راځي چې واریو شواک دې شبیاد الله برازي کله الله علم, علم پاغازه ابتدا باول کې مراد اګه د ابتدا ولکم د الله تعالی امر راځي دا نقطه صحیح ده نو ریاضا صحیح وجه د ژوند ترাজি چې څنګه چې په قدرت کې کوم جواب پیدا علم کی موکو دا قدرت مراجعه کېلې شي نه ځکه چې قدرت سره عام ندہ کارانګې علم مراجعه کې شي کېدلې ځکه دا علم عام دی او نسبتي طوره تساوی او برابر دی څنګه چې سوق نشي کېدلې قدرت دا. ڈداسی سوکم دیشی که دلی زکر در ایلم نسبت تیٹولو تی سواسی آو برابر او در سره که تعلق در چې نچه تابعیلی لوکون وفیما زکر تنبیحون علا الرد علا منزعاما غرض علاما حصول تری عبارت قداری چه دا اراده او مشید دی دوار پیوز ایرادا و مشید دوار پیوز ایرادا ارادا و مشید دوار پیوز دیکی اشاره که ده خبری تا چه اراده و مشیط دادواره یو صفت ده دار یو شینا عبارت ده دادواره دا یو شنا عبارت نو پا دیدی سر رد را اگه پا کر را میاو بانه اغیبی مشیط ده ده ده قدیم مشیطا قدیم ده صفت واحده ازلی ده شاملی گی ما یا شا و من حیث و او پا خلاف ده اراده نوی ده حادثا او متعدد ده دواج رتا تعدد جو مراداتنا سنگا جي دواجون متعدد دي ندا ڪرڻ گيده اراد متعدد دا حادث صدا اپا خلاف تمشيت نه کي د صفت ازلي وحداني نه تعلق لري دا كه موسيزون کي مشيت کي گيده چونه سر تعلق لري فلا تعلقات حادث لك علم کي او صفت وحداني نه تعلقات د سره رازي نو هاک ازام مشیط دک مشیت مشیط تے چدا قدیم دے اتعلق <تصفيق> دا اشیاء و سر راجی په خلاف د ارادیان ارادا حادث دا ازی کتا عادو دا تک سر د دا واجنا مراد دنون نو در اراغ پدیبان ارادو دا چدا اللہ بندگانو دا ارادا و مشیط دوڑا عبارت تے دی صفت وحدانینا اتا دی پا مند که ترادوخ تے دی پا مند که سده ترادوخ حالا دا وفی ما ذکره دا تنبیه دا من زعما پرشناني چاګه دا غمان کړې چې مشیت قدیم دي وای را دا حادث سره قائم ده پزات تعالی په او علامه زعما دا یوبل کسته بده باندې مرث کې چاګه فسه لنجار معتزلی لري بده باندې مرث کې هغه وي یو اراده الله تعالی ده ایو اراده د عبد ده نه یو اراده د الله ده یو اراده د الله د خپل پیر يَوْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى ذَخْفَل فِعْل أَيُّ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى دَفْعَ عَلَى الْغَيْر يَوْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى ذَخْفَل فِعْل أَيُّ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِعْلَ الْغَيْر يَوْ إِرَادَةُ اللَّهِ تَعَالَى الله تعالی په دې خپل فعل کې موکراهم نه دی او صاحیم نه دی الله تعالی په خپل فعل کې موکراهم نه دی او الله تعالی په خپل فعل کې اغه صاحیم نه دی الله مولانا دروازه پکې بس کونډاو لا نو معنا د دې چې الله تعالی موکراهم نه دی مانه د اراده د الله تعالی په فعل نه د دې معنا دا رکی الله تعالی پکې نه دی نه دی بزور په الله منصور کار نشي کولی او لا صاح نه الله تعالی شاهد دی ایره پر راضی نه دا ولا مغلوب نه الله تعالی مغلوب نه دی نو الله نه موکراح او نه الله تعالی مغلوب نه معنا د اراده د الله تعالی فعل چه الله اراده کل ده فیل ده غیر یعنی اراده کل ده سوالات څخه ده د دې معنا ده چې انهو امرون بیه الله تعالی په څه کړل نو کلام شکر او دا دی چې موږ کوه اراده په دېلو شو کړل امونګه مشیت مو ته جن چې دتواله یو صفته وحدانی ده دا یو صفته وحدانی ده په حای چې او واجبای تفصیل څه یو ده مقدورین او په یو ده الفاظو کې نه د اخر کې موږ د دې د ترامخ <سلام> په اړه پوښتږو کوڅنی نه الله چې اراده کوي د خپل فعل د ځان نه معنا ده او الله تعالی چې اراده کوي د فعل د زیاده د ځان نه معنا ده الله چې اراده کوي د خپل فعل مطلب دا رشه الله په خپل فعل کې مکر نه ده الله په خپل فعل کې صحیح نه الله د خپل فعل کې مغلوب نه او الله چې اراده کوي د فعل د زیاده الله چې اراده کوي د فعل د دې مطلب دا رشه الله تعالی او تاسو امر کوي الله کوي د کې په سره رد کوې دی کې په سره کوي حاصل د را داره کې د دا شي چې الله ا اراده د الله غیر مانا ده شي چې الله خللا شو کوي مر کوي که دا ماه شي نو الله خو کاافرانو تم مر د چالی د مان الله خو ټولو خلق ته وي چې تاسمان را وړ ټول خلک مقللق به چا سرهه ایمان سره او معمور بچا چا سر ایمان سره. چې دا ټول خلک مکلف او مامو پیمان سره ده نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی ارادهم کوله دا غي د ایمان ته واجب امر وای را دغې کنه ته په خپل وای کنه اراده معنی چې الله تعالی په امر ده نو الله تعالی خو هر مکلف په ایمان مکلف کړل نو بیا پاتول کېدل چې الله تعالی د هر حرکت اراده ری ایمان کړل د چې اراده د ایمانې کړنډه د مؤمن واره نه لري د الله د اراده خلاف راتلی شي د امر خلاف راتلی شي د امر خلاف راتلی شي نشي يا خدا يا ولې شي راتلی الله دې ټول کافرانو ته ایمان راوړي نو د الله د امر خلاف وراتلی شي د الله د اراده خلاف نشي راتلی الله تعالی دې ټول کافرانو ته نو ته ایمان راوړي او الله دې خلکو ته نو یې اقمو الصلاه و اتقو الزکات ابو ته وائمو الحجه و العمره نو دا الله <سؤال> د امر خلاف راته شي خدای الله <سؤال> د اراده خلاف نشی راتله نو کته وای چې الله <سؤال> کته وای چې الله اراده کوي د فعل غیر مطلب دا چې الله په امر دی است پس نه نس امر د واره یو شی دی نو الله وکافرانو ته امر کول نه پته ولا کېدله چې الله تعالی اراده هم کوله د کوفر د کافر نو بیا کافر ولې دی امر خلاف راته شي اراده خلاف پولیس راته کړ نو معلومه شوه دا خبره چې الله بنده الاجراده کې چې فعل غیر د هغه مقصد ده چې الله تعالی څه کوي امره تا کړل نه مطلب یې نه دی د دې د مقصد نه دی د اراده ظالمه مقصد دا نه دی چې امر د کوم امر ځان نه شي وراده ومانا اراده دی معنی د اراده د الله تعالی فعل غیر هي پهل د غیر لاره د دې معنی دا راکې انه هغه امروب هی الله تعالی به امر کونکې کیپ یعنی څنګه بدا عزام صحیح څنګه بدا دازامی سانی صحیح, شی. صحیح شی. او اصل څنګه بجای ست تصویر د اراده په امر سره د دینا الله تعالی خو امر کړ دې مکلف تعالی خو امر کړل او کدا اراده شی خو بیا دا خو داره شي هغه خو د مراد خود اراده نه جدا کیدلی نشي که په وقته مړه الله امر کړل هر مکلف ته په ایمانه پټولو واجب وشاء كان لا دغتلي وي لو لا وقع ك والا شاء ولو اراد كان لا دغتلي وي ذي اخذ فكار دارا جلسم شوي وي وقت الله ده امر خلاف قرادي هو الذي ارادي خلافه والفعل فعل وتخليقه ده دوال عبارهتان بيان صفات دي وصفاتنا ذات تسمى بالتكوين ditesum ma khlqa takwin wa sa ajiu tahqiquh inshallah rusbarat ki kirashihan a'udul yu qadalaqta khalqna li shuyu' istimali fil makhluqa da shway yusifata alla talawi fail aw sifata alla talaq khaliq ta yani takwin de razar lkana ibarat tere takwin na مجاردیونه ویلا مضیدی ویدا, ویدا والے جوابدار چې د خلق اطلاق کله کله په مخلوق کې لکلا خلق الله یعنی لمخلوق الله نو د څهوبیا معنی داوي چې یو صفات د الله تعالی پین دی ا یو صفات د الله تعالی مخلوق دی دا مطلب الله صفته نو زکه عذول کتل په خلقنا لشوې سمال هی دوجري شیوې سمال ددر په مخلوق کې اگر کدا اطلاق اطلاق مجازن دی خو بیا وهم راځي نو زکه په و ترذیع او دا قرانگی ترذیق مله نننده خبر تاسو بزینه دا کې دی دا لنده خبره تاسو داخه بزین کې کې دی چې دا صفات تیلیه دي صفات په دوه قسم لري خان یو صفات ذاتیری ما ګل زلویلني ا یو صفات تیلیه صفات ذاتی څه تو صفات تیلیه څه تو صفتی ذاتی هغه صفاتونو ته و چې الله تعالی د دې په ضد باندې نه موثق کېږي حياة علم قدره وغيره هذه زيدون عجز الجاهل فري الله متصف كي على ذو بالله ذات صفات ذاتيه او هي صفات لا خالق صفات دي, دي, دي زد صوتي معتاد وايش كان ان الله تعالى ذي اغا موصوف كي نديت وهي صفات فعليه دوام تابع صفات ذاتيه صفات کی پای کہ نپو اثباته به اثباتی نکه نه جاری کیږي لکه دې څمغ نشو ویل چې الله اله لم لري په دې دا پا مرنه لري ا په مرکه دې په دې قادر نه دي ځکه موږ ویل شو چې نه په اثبات پکې نه چليږي ا دې نه په اثبات پکې ته چليږي یا شپاتې په لیي الله پلان کې تریزه پر کا پلان کې ورنا کا پلان کې دې دا او کا پلان کې دې دا او کا الله پلان کې ژوند یې کړل نه نه کړ کې نه دې ور کړل نو کېږي صفات فعلیه لکه تخلیق شو، ترجیک شو، تصویر شو، احیا شو، اماتت شو د ټولو په توګه دی صفات فعلیه دا خبره زشوه یو صفات فعلیه یو بل صفات زموږ بحث دا <متحدث> نتا زوړلې یو ډول له ماتوردیه او دا ماتوردیه وای دا ټول صفات فعلیه نه دي وای دا راځي اړ تصویر ته دا راځي کیا ته تصویر ته الله سې په تیټه کې تر راځي دي ا یو نه د امامي اشاریرا امامي اشاریو یې د شپه تکوین تر راځي نه دي وې داسې اضافات دي د ټول د افعال لپاره سري صفاتا نو دی وې د مستقل دي امون د ټول راځي د ختابه تکوین دا بس درځېق دایو تکویني مخصوص ته ترځېق څه دی ورته ترزیق تکوین دی یعنی ترزیق را جاچا تر تکوین تا خو چه مخصوص ښه مخصوص دا مطلب رزق فورې خاصه سر ره بیت ته تسریو کا په ری ترزیق باندې اشاره کې اله د خبره تا چې مثل د تخلیک تصویر ترزیق احیاء امات وغیرہ ذلک اجاد اختراع مما دغه ندین کده دې نسبت جاته شویره الله تعالی تا او کل منها اریو د دینه راجع دی اله یو صفت حقیقی تا چه آغا صفت حقیقی و ازلی او قائم بای پزاد پوری حیت تکوین چه آغا سی تکوین دے لا کما ز عمل اثری امام اثری وی من انہا اضافات من انہا اضافات یعنی دا صفت حقیقی تراجعہ نہیں دی چه موجود دے او زائد دے په صفات و صبعو. یعنی سا دا صفت حقیقی تراجعہ نہیں دی دا یو اضافه متعلق کیږي چا pore او رزق pore نبی او ته ترزيق وي اله اخري مولانا دا څه خبره وکړل لږ څه دې بسم الله ماصوري دی وې ټول صفاتونه سودي سر دروازه آتا په كم کې جګړه دا تقويم دا صفات په اله ټول مونږ چا تراځي غولو تقويم دا نو څوم صفات ته آتا امیام آشاری نا ماما خداس اطلاف کرده او چیده زن ندی زن ندی اغیوی در طول صفات الافعال در اضافتون ندی دا چې شیری؟ لکه یو خلق در اللہ صفت تی که ندی خلق دا اللہ تلاس ری در صفت تی خود متعلق چې در رزق سرنو بیاوتا سر تر رزقوی بیاوتا رزق بیاو سوی رزق بیاو در طول اضافات تی و صفات تی در افعال و در پارا امور اضافیه داسه مستقل شینره چې مونږه راځا تا وکوب ختابه تکوین تا نو له هغه د ټکوین نه مری وي ټول صفات سودي هغه ودین ش الله دا د او سوال دی په ماتوریدیا او اشعریو ذاره باندې سوال لې وه دا د صفاتونو د الله کمال دی کنه کته سوې چې صفاتونو د الله کمال دی خو چې څمره په کړولو لشي نو خوان کوي او کته سوې چې دا صفاتونو د الله نقصانات دي نو بیا په کار دره چې ووم نشي اته پرداره چه؟ نو دیر استو بیا جواب که که نه کمالات که خدا سی اصوال په واریدی گی چه یا رو بیا تعادد دو خودماؤ رازی دا کیگی و دا کیگی نو د دغا اشکال او دا اغلاق نه دا بچکی دلو دا, دا, دا پارا مونگو که سمره کم شي چې سمره سی شی کم شی نور کمال با حال دا سوال دفع نده دا سوال نه نده دا د دفع بیام نده بلکه دا اللہ طلب بلا سفتونه د او دا ټول شي فطونه ایداز دی چې کمالات کې او کمالات کیسوم رډيري نو په کمال د موصوف باندې دلارت کینو دا ډیر دی وصلی الله